Бачив я там і Сізіфа, що в муках тяжких знемагає. Камінь вгору важкий, вхопившись обіруч, котив він. Всю, напруживши міць, руками й ногами упершись, камінь вгору котив він. Коли вже його через гребінь перекотить залишалось, назад весь тягар обертався, і знов, аж в долину навально, той камінь летів безсоромний. Знов він у гору його в напрузі котив, і спливало потом тіло усе, і головався пилом куріла. Ще після того я там побачив Гераклову силу, привід його, а сам він з богами безсмертними разом в щасті живе. Струнконогу він гебу дружиною має. Зевсе великого доньку і золотовзутої гери. Шелест відтіний навколо, весь час там лунав, наче клекіт птахів сполоханих. Він же до темної ночі подібний голого лука стрілою, тримав тятиву натягнувши, грізно навкруг озирався, спустити її зразу ж, готовий. В нього на грудях виблискував страшно перев'язю взятий, ремінь весь в золоті й тонко різбились по нім візерунки, дикі ведмеді і вепри, ще й леви, до них вогнеокі, Битви жорстокі, і січі, і побоїща, й людоубивства. Хто так майстерно це вирізьбив, більше нехай не майструє той, що з такою майстерністю вмів цей оздобити ремінь. Зразу мене упізнавши, як тільки-но глянув очима, скорбно тоді він до мене і словом звернувся крилатим. Оле ртіт богорідний, удатний на все одісею. Випало долі лихої зазнати й тобі, бідоласі! Ти, як і я, перетерпів під сонячним сяйвом багато! Хоч я і Зевса Кроніда був сином, зазнав я недолі, і лиха без краю й кінця – «Набагато я гіршому мужу мусив служити, і працю завдав він мені щонайтяжчу. Врешті послав він сюди мене. Пса принести вже нічого важчого, думав він більше, не можна мені загадати. Виконав все ж таки й це я, і пса, і заїда я вивів». Допомогли, бо гермес і Афіна мені ясно ока. Мовивши так, в оселю Аїда назад відійшов він, я ж залишився на місці і чекав, чи не прийде ще інший хтось із героїв мужів, що колись їх спіткала загибель. Міг би, яких мені хотілось мужів я побачити давніх, і піритоя, Тесея, і приславних нащадків богівських. Та позлітались раніше громади мерців незліченні, з криком жахливим, блідий всього охопив мене острах, щоб не послала на мене потворну страшної горгони, голову з пітьми Аїда сама Персефона славетна. Зразу ж по тому вернувся на свій корабель і супутцям вийти на нього звелів і причали усі відв'язати. До кочетів вони швидко, зійшовши, усі посідали. Хвиля нас легко несла течією ріки океану від веслування спочатку, а потім за вітром попутним.